Вона заспокоїлась. Олексій схилився над її рукою, цмокнув, зітхнув із полегшенням і відкланявся. Тепер він знав те, за чим приходив. Треба було б негайно розшукати Мусю і продовжити звіряти відбитки пальців, чи лишилося в каюті Айзена вітання від Соломоші. Тим більше, що, вислуховуючи мадам Штук, він непомітно поклав до своєї кишені не ССР, не Зовсім як Муся. Не даремно ж кажуть, з ким поведеться. Задоволений собою, Олексій спустився до салону, де гості вже сходилися на обід. І почав виглядати Мусю. Але на обід Муся не з'явилася. Не було її і в каюті. «Певно, хоче показати всю глибину своєї образи», – вирішив Олексій. «Ну, то нехай походить голодна». Муся відліпила за скрижанілі долоні від металевих дверей, в які час від часу безнадійно стукала, і вирішила – обстежити місцевість. Спочатку подумки налаштувалася на те, що видовище буде зовсім не естетичним і досить моторошним. Порахувала до десяти і обернулася. У напівтемряві побачила ліс обдертих коров'ячих туш, що коливалися від руху пароплаву. Зголів на підлогу скрапувала густа червона кров. Муся підібрала спідницю і з острахом пішла в саму гущу цього лісу смерті. Він був рясний і смердючий. Муся натрапила на найменшу тушу, підсунула під неї ящик, встала на нього і вже не дбаючи про чистоту свого одягу, з усієї сили підсмикнула коров'ячий труп догори. З горла туші висмикнувся великий гак. Туша з гуркотом впала на підлогу. Муся зняла гак з металевого кронштейну. Він був липкий від крові. Але з такою зброєю в руках їй стало спокійніше. Муся сіла на ящик, дослухалась. Рівно гудів мотор, і більше ані звуку. Якщо хтось її зачинив, вирішила Муся, то рано чи пізно прийде по неї, а вона не здасться без бою. Ося географія круїзної подорожі була б неточною, якщо не звернути увагу на берег. А від берега параплав був надто далеко. Берег, якщо її виднівся, то такою собі зеленувато синьою рельєфною смужкою, не мов спина крокодила, котрий спить, занурившись у воду. Час від часу в хвилях поруч із цією спиною вигулькували білі вітрила човнів чи коричневі черева шалант. А на самій спині зблискували тьмяними вогнями віконця селищ і згасали в пустелі ще необжитих прибережних урочищ. Хвилі билися в чорній скелі, у кам'янисті узвища, і пінистими бурунами затікали у сховані від стороннього погляду вузькі затоки. В одній із таких заток двоє невідомих займалися важливою справою. Вантажились на невеличкий баркас місцевого рибалки. Один із них, старший, поглядав то на годинник, то на горизонт. Здається, пора. Нарешті вимовив він, звертаючись до свого молодшого товариша. Проти ночі параплав має бути у тоці зустрічі. Він вийняв з-за пазухи карту, розправив її на лаві і тицьнув пальцем у потрібні координати, позначені Христом. Звернувся до провідника. «Сюди довезеш?» Рибалка неохоче зазирнув через його плече. «Надбавити варто, вильний шановний, «Тобі що, мало заплатили?» – гарячково сказав молодший. «На новий човен вистачить!» «Е-е-е!» – докірливо проспівав провідник. «Ми так не домовлялися! Тут води небезпечні! Там берегова охорона сновигає!» Контрабандистів вистежує.